Kilencedik fejezet. Meg a hiúság vásárában. Szerintem tiszta szerencse, hogy pont elmúlt a kanyaró járvány, mondta meg egy szép áprilisi napon, miközben hugai körében buzgón csomagolta holmiát az utazó bőröndbe. És milyen kedves Enni Moffattól, hogy nem feledkezett meg az ígéretéről. Két teljes hét mulatság, – Fantasztikus lesz! – felelte Joe, aki hosszú karjával úgy festett, mint egy szélmalom, miközben a szoknyáját hajtogatta. – És az is jó, hogy ilyen szép időben mégy! – toldotta meg Beth, aki buzgón a hajba és nyakra való masnikat rendezgette legszebb dobozában, amelyet a nagy alkalomra megnek adott kölcsön. Bár csak én is ott lehetnék, és felvehetném ezt a sok szép ruhát, szólalt meg Émi egy csomó tűvel a szájában, mivel hogy ő meg nővére vánkosát töltötte művészi odaadással. Annyira örülnék én is, ha mind velem jöhetnétek, de mind, hogy ez nem lehetséges, mindent részletesen megjegyzek, és itthon töviről hegyire elmesélem. Ez a legkevesebb, amit tehetek, amikor ti ilyen tündérek vagytok, és annyit segítetek nekem a készülődésben. Meg körbepillantott a szobában a voltakép nagyon is szerény úti holmira, mely azonban a lányok szemében fejedelminek tűnt. És anya mit adott neked a kincses ládából? Ezt Émi kérdezte, mivel ő nem volt jelen az ünnepélyes eseményen, amikor Mrs. March kinyitotta azt a cédrus szelencét, amelyben a fényes múlt néhány megmaradt erekélyét őrizte. Ezeket a lányainak szánta, ha majd eljön az ideje. Egy pár sejem harisnyát, egy faragott elefántcsont legyezőt, meg egy bűbájos kék sejem övet. Szerettem volna még az iboja szín sejemruhát is, de már nincs időnk megigazítani. Így aztán be kell érnem a régi tarlatánnal. Hmm, gyönyörű lesz az új muszlin alsó szoknyámmal, pláne, ha felveszed hozzá a sejemövet. Istenem, de kár, hogy eltörtem a koralkarkötőmet, mert azt is odaadtam volna, mondta Joe, aki imádott adni és kölcsön adni, noha többnyire a használhatatlanságig tönkretette a dolgait. Van egy mesés gyöngysor a kincses ládában, de anya azt mondta, hogy egy fiatal lányt a virág ékesít a legszebben, és Lori megígérte, hogy küld nekem annyit, amennyit akarok, felelte meg. Na nézzük! Itt az új szürke kosztümöm. Bet, is meg a tollat a kalapomon. Aztán a puplin blúzom vasárnapra és kisebb alkalmakra. Nem túl meleg ez tavaszra? Istenem, milyen szép lett volna az iboja kék. Ugyan már. A nagy estére ott lesz a tarlatán. A fekete remekül áll neked, mondta Émi, és elégedetten nézett végig a szerény ruhatáron. De nincs kivágva, és nem szép az esése. Na mindegy, ez van. A kék nappali ruhám nagyon jól mutat, most szektem fel, olyan, mintha új lenne. A sejem retikülöm nem igazán divatos, és a kalapom sem olyan elegáns, mint a szelié, és hát, nektek megvallom, az esernyőmben nagyot csalódtam. Mondta anyának, hogy feketét szeretnék fehér nyíllel, de elfelejtette, és sárga nyelű zöldet vásárolt. Szép és tartós, úgyhogy igazán nem illene panaszkodnom, de tudom, hogy elbújhatok vele enni aranyvégű sejemernyője mellett. Sóhajtott fel meg, és szomorkás tekintetet vetett a kis esernyőre. Cserélt ki, javasolta Joe. Ugyan, nem sérthetem meg mamit, hisz úgy igyekezett, hogy a legjobbat adja. Tudom, hogy bolondság részemről, és nem is akarok foglalkozni vele. A sejem harisnya, meg a két pár új kesztyű bőven kárpótól. Aranyos vagy, hogy kölcsönadod a tiédet, Joe. A két újjal igazán gazdagnak és elegánsnak érzem magam. A kitisztított régiek meg jók lesznek a hétköznapokra. Meg jó kedvel pillantott a kesztyű dobozára. Enni mofát hálósapkáit rózsaszín és kék masnik díszítik, nem kellene az enyémre is feltenni párat. Kockáztatta meg a kérdést, amikor Bett kezében meglátta a hana által frissen vasalt nagy halom habos muszlin szalagot. – Hova gondolsz? Hogy néz neki egy díszes hálósapka egy egyszerű hálóinggel, aki szegény, ne páváskodjon, felette Joe határozottan. – Vajon lesz-e nekem valaha is olyan szerencsém, hogy igazi csípke legyen a ruháimon és szalagcsokor a hálósapkámon? – bánkódott meg. Nemrég, mintha azt mondtad volna, hogy tökéletesen boldog leszel, ha elmehetsz eni mofátékhoz, jegyezte meg Bet. Igaz, tényleg boldog vagyok, és nem is zúgolodom, csak hát ugye minél jobb dolga van az embernek, annál jobbat akar. No, kérem szépen, a csomagolással készen vagyunk, eltekintve a ruhámtól, de azt inkább anyára hagyom, vidult fel meg, amint a félig teli utazó böröndről a sokszorvasalt és alakított fehér tarlatárra nézett, amelyet ő fontoskodva báliruhának nevezett. Másnap valóban gyönyörű idő volt. Meg pedig igazi urinő módjára útnak indult, hogy két hétig csak az újdonságoknak és élvezeteknek éljen. Mrs. March nehéz szívvel engedte el. Félt, hogy meg amikor visszatér, elégedetlen lesz a sorsával. Ám a lánya olyan nagyon kérlelte, szeli pedig olyan nagyon fogatkozott, hogy vigyázni fog rá, És egy kis kikapcsolódás annyira ráfért már az átdolgozott tél után, hogy az édesanyja végül beadta a derekát. A nagy lány pedig elutazott, hogy életében először belekóstoljon a nagyvilági életbe. Mert mofáték csak ugyan nagyvilági életet éltek, és az egyszerű kis meget egészen elkápráztatták a pazar ház elegáns lakói. Ráadásul frivol életstílusuk dacára kedvesek is voltak s vendégük rövidesen egészen otthon érezte magát, még ha tudat alatt érezte is, hogy nem különösebben művehet vagy intelligens emberek, és hogy a felszíni csillogás nem fedél teljesen az alatta lapuló közönségességet. Kellemes volt fényűzően élni, a városba kocsikázni, minden nap szép ruhában járni, és mást sem tenni, csak szórakozni. Nagyon is tetszett ez megnek, és rövidesen utánozni kezdte a körülötte lévők viselkedését és beszéd stílusát. Felvette maníriaikat és allőrjeiket, francia szavakat használt, haját bodorította, ruháit szűkebbre vette, és divatról társalkodott. Minél többet nézte Eni mafát csinos holmiait, annál inkább irigyelte őket, és annál inkább sóvárgott a gazdagságra. Amikor otthonára gondolt, az innen sivárnak és komornak tűnt. A munkája egyre nehezebbnek, és úgy érezte, hogy új kesztyű, sejem harisnya ide vagy oda, ő bizony egy sanyarú sorsú sokat szenvedett leáll. Igaz, nem maradt sok ideje a szomorkodásra, mert a három ifjú hölgy szinte minden idejét lefoglalta a szórakozás. Vásárolgattak, sétálgattak, kocsikáztak, vizitbe, színházba vagy operába mentek minden áldott nap. Esténként meg otthon bolondoztak, mivel eninek rengeteg barátnője volt, akiket imádott meghívni. Nővérei finom úri kisasszonyok voltak. Sőt, az egyiknek már jegyese is volt, amit Meg külön izgalmasnak és romantikusnak talált. Mr. Moffat kövér, joviális öreg úr volt, aki ismerte Meg édesapját. Mrs. Moffat pedig kövér, joviális idős hölgy, aki épp úgy megszerette meget, mint a lányai. Mindenki csak kényeztette és daisy -nek nevezte. Jó úton haladt afelé, hogy teljesen elvakítsa a jólét. Amikor a kis estéi napja eljött, meg úgy érezte, a ruha nem lesz jó, mivel a többiek mind vékonyabb ruhát vettek fel, és káprázatosan kicsinosították magukat. Így aztán előkerült a tarlatán, amely szeli ropogós és új ruhája mellett még régibnek, gyűröttebbnek és ócskábnak tűnt, mint valaha. Meg észre is vette, hogy a lányok odasandítanak, utána meg egymásra, és rendesen égni is kezdett az arca, mivel minden szelítsége ellenére büszke teremtés volt. A ruhára senki nem tett ugyan megjegyzést, de Szelli felajánlotta, hogy megfésüli a haját. Eni, hogy megköti az övét, Bel pedig, akinek már jegyese is volt, megdicsérte meg szép fehér karját. Kedvességükben meg csak azt látta, hogy szegénységén szánakoznak. És a szíve nehéz lette, hogy ott állt egyedül, miközben a többiek kacaráztak, cseveréztek, és úgy repdestek, akár a könnyű pillangók. Amikor aztán a szobalány behozott egy nagy doboz virágot, a keserű, nehéz érzés még elviselhetetlenebb lett. A szobalány még szóhoz sem jutott, Eni már lekapta a doboz fedelét, és a lányok egyszerre sikoltottak fel, amint meglátták a hangafű és páfrány levelek között a gyönyörű rózsákat. Be elkapta természetesen, George mindig küld neki, de akkor, akkor is csodálatos, szimatolt enni a rózsák közé. A küldönc azt mondta, Miss Márcs nevére jött. Itt a levél is hozzá, szólt közbe a szobalány, és már nyújtotta is megnek. Hű, Kikülte! kiküldte? Nem is tudtuk, hogy udvarlód van, kiabálták a lányok, és a kíváncsiság és meglepetés lázában égve alig bírtak magukkal. A levél anyától van. A virág meg Lori-tól felelt egyszerűen meg hálatelt szívvel, hogy Lori nem feledkezett meg róla. Ja, vagy úgy, mondta Eni, és igen furcsa arcot vágott, miközben meg a zsebébe csúsztatta levélkét, akár valami talizmánt, az irigység, gőg és hiúság ellen. A pár szerető szó jót tett a lelkének, a szép virágok pedig jó kedvre derítették. Meg lelki egyensúlya helyreállt. Féretett magának néhány szár rózsát, meg páfrányt, és a maradékból csinos kis csokrokat kötött barátnői keblére, hajába és szoknyájára, és olyan bájosan nyújtotta át nekik, hogy Klára, a legidősebb nővér kielentette, meg a világ legédesebb teremtménye. És tényleg egészen oda voltak ettől a kis figyelmességtől. Meg csükkegét, mintha elfújták volna, és mire a többiek kimentek, hogy megmutassák magukat Mrs. Mofátnak, már egy jó kedvű, ragyogó szemű arc nézett vissza rá a tükörből, zöld páfrány levelekkel hullámos hajában, és rózsákkal a szoknyáján, amely most már egyáltalán nem tűnt olyan ócskának, mint pár perccel azelőtt. Ezen az estén különösen jól érezte magát, mert annyit táncolt, amennyit csak akart. Mindenki kedves volt hozzá, és hárman is bókoltak neki. Eni megkérte, hogy énekeljen, és valaki megjegyezte, milyen szép, iskolázott hangja van. Lincoln nagy megkérdezte, hogy ki az az üde, szép szemű kislány ott. Mr. Moffat pedig mindenáron vele akart táncolni, mivel hogy ő nem mórikálja magát, hanem van benne svung, ahogy tréfásan mondta. Úgyhogy összességében remekül érezte magát. Habár félfüllel hallott valamit egy beszélgetésből, ami felettébb megzavarta. Épp a pálmakertben ült, és várta, hogy partnere egy fagylaltot hozzon, amikor egyszer csak hangot hallott a virágok mögül. Hány éves az a fiú? Tizenhat vagy tizenhét szerintem. Felett egy ismeretlen hang. Jó parti lenne valamelyik lánynak, nem? Szelitől hallom, hogy nagyon jóban vannak ma is, és az öreg úr imádja őket. Fogadok, hogy Mrs. M. már mindent eltervezett, és hamarosan kiátsza a kártyáit. A lánynak persze még fogalma sincs a dologról. A hang Mrs. Moffaté volt. Az a kis füllentés az anyjáról nem ezt mutatja, és milyen bájosan elpirult, amikor a rózsákat meglátta. <gül> Szegényke! Olyan csinos lenne, csak tudna rendesen felöltözni. Mit gondolsz, megsértődne, ha felajánlanánk neki az egyik ruhánkat csütörtökre? Kérdezte egy újabb hang. Nagyon önérzetes, de szerintem nem bánná, hiszen csak az a vacak tarlatánja van. Hát, ha elszakítja ma, és az jó ürügy lehet, hogy adjunk rá valami rendeset. Na jó, majd meglátjuk. Én meghívom a Lawrence fiút, hogy a kedvébe járjunk, aztán megbeszéljük. Ekkor megjelent a táncpartner a fagylaltal. Meget azonban meglehetősen kipirult és zaklatott állapotban találta. A lány valóban nagyon önérzetes volt, de ez most jól jött. Mivel segített elrejteni megalázottságát, haragját és felháborodását az imént hallottakon. Minden ártatlansága és gyanútlansága ellenére ugyanis nem tudta nem megérteni, miről plegykálkodnak a barátnői. Próbált megfeledkezni róla, de képtelen volt rá, és a fejében tovább zümmögtek a mondatok. Mrs. M. már mindent eltervezett az a kis füllentés az anyjáról, az a vacak tarlatán. Még végül kis hián kibudjantak a könnyei, és legszívesebben hazaruhant volna, hogy elmondja, mi bántja, és hogy tanácsot kérjen. Ám mivel ez lehetetlen volt, mindent megtett, hogy vidámnak tűnjön, s mivel meglehetősen izgatott volt, ez olyan pompásan sikerült, hogy senki nem gondolhatta, mekkora erőfeszítésébe kerül. Boldog volt, amikor az esté befejeződött, és végre egyedül lehetett az ágyban, ahol csendben gondolkodhatott, tanakodhatott és füstölöghetett, Még a feje bele nem fájdult, és forró arcát pár hívatlan könycsep le nem hűtötte. Ezek a buta, jó szándékú szavak egészen új világot nyitottak meg előtte, és egészen felkavarták annak a réginek a nyugalmát, amelyben eddig felhőtlen, gyermeki boldogságban élt. A lórihoz fűződő ártatlan barátságát rontotta el a kihallgatott ostoba plegyka, és még az édesanyjába vetett hitét is megrendítette kisé az a mahináció, amelyet a mindenkit maga szerint megítélő Missis mofát tulajdonított neki. A józan eltökéltséget pedig hogy beéri egy szegény ember lányához illő, szerény ruhatárral meggyengítette a lányok szükségtelen szánakozása, akiknek szemében egy kopott ruha a földkerekség egyik legnagyobb katasztrófája volt. Szegény megnek tehát szörnyű éjszakája volt. Kialvatlanul, rosszkedvűen ébredt, részben a barátnői iránti nehezteléssel, részben szégyenkezve, amiért nem mondta ki őszintén amit gondol, és nem tisztázta rögtön a helyzetet. Mindenki elég kótyagos volt aznap délelőtt, és már délre járt az idő, mire a lányok összeszedték magukat, hogy elkezdjék rendes napi foglalatosságaikat. Volt valami a lányok viselkedésében, ami rögtön feltűnt megnek. Úgy érezte, sokkal nagyobb tisztelettel bánnak vele, mint eddig. Gyengét figyelmet tanúsítottak iránta, és a vak is látta, hogy majd megeszi őket a kíváncsiság. Mindez meglepte, sőt, Hízelget neki. Noha nem értette egészen addig, amíg Miss Bell egyszer csak felpillantott az írásból, és negédes hangon megszólalt. Daisy, drágám, küldtem egy meghívót a barátodnak, Mr. lawrence csütörtökre. Szeretném megismerni, és gondolom, te is örülnél neki. Meg elpirult, ám aztán belebújt a kis ördög, és komoly arckifejezéssel így válaszolt. Nagyon kedvesek vagytok, de attól tartok, nem tud eljönni. De miért nem séri? kérdezte bel. Túl öreg már hozzá. Hogyha már miről beszélsz? Hát hány éves az Isten szerelmére? kiáltott fel Clara? Majdnem hetven, szerintem, felelt meg, és közben az öltéseket számolta a hímzésén, hogy elrejtse huncut tekintetét. Jaj, te alamuszi! Hát mi a fiatalemberre gondoltunk, nevetett nagyot bel. Fiatalember nincs, Lori még kisfiú. Most megnevetett, látván a nővérek milyen furcsa pillantást váltanak annak hallatán, hogy így beszél feltételezett udvarlójáról. Hát ész nagyjából annyi idős, mint te, nem? kérdezte nem. Inkább, mint Joe húgom. Én már tizenhét leszek augusztusban, húzta ki magát meg. De milyen kedves tőle, hogy virágot küld? Hát nem, firtatta tovább Eni. Igen. Sokszor küld nekünk virágot, mert hogy nekik olyan sok van a kertben, mi meg imádjuk. Anyám és az idősebb Laurence jó barátok, ezért hát egészen természetes, hogy mi, gyerekek, sokat játszunk együtt. Megremélte, hogy ezzel lezárhatja a kérdést. Hát ez a dézi még tisztára gyerek, súgta oda Clara Bellnek és megcsóválta a fejét. Ó, micsoda idilli ártatlanság, felelte Bell és megvonta a vállát. – Megyek a városba, ifjú hölgyeim, van valami kívánságotok? – kérdezte Mrs. Moffat, aki úgy caplatott be a szobába, mint egy csipkébe és sejembe bújtatott elefánt. – Nekem nincs, asszonyom – felelte Szeli. – Már megvan az új rózsaszín sejem ruhám csütörtökre, és nincs semmire szükségem. – Nekem – kezdte meg, de elhallgatott, mert az jutott eszébe, mennyi mindenre lenne szüksége – csak épp nem kaphatja meg. Te mit veszel fel? Kereszte szelli. Hát, ugyanazt, mint tegnap. A régi fehér ruhámat. ha meg tudom varni, mivel csúnyán elszakadt az estéjen, felelte meg könnyedén. Noha igazából szörnyen kényelmetlenül érezte magát. Miért nem kérsz otthonról egy másikat? Érdeklődött Szellé, akinek a figyelmesség nem volt épp erőssége mert nincs másik. Meg csak nagy nehezen tudta ezt kimondani, de Szeli észre sem vett, és bájos ártatlansággal kiáltott fel. Csak ez az egy? Hát ez furcsa, de nem tudta befejezni, mert bel egy fejcsóválással elhallgattatta, és gyorsan közbeszólt. Egyáltalán nem furcsa. Minek neki annyi ruha, ha egyszer nem szokott eljárni? De akármennyi lenne is, igazán felesleges volna otthonról kérni, Dézi, hisz nekem van egy tündéri kék sejem ruhám, amit már úgy is kinőttem, és annyira, de annyira örülnék neki, ha felvennéd, ugye megteszed. Nagyon kedves vagy, de nekem jó a régi ruhám, ha nektek is jó. Egy magamfajta kislánynak ez igazán megfelel. Hárította el az ajánlatot meg. De olyan nagy örömet szereznél nekem, ha szépen felöltöztethetnélek. Imádom az ilyet, kicsinósítalak, és igazi szépséget varázsolok belőled. Titokban fogunk készülődni, aztán egyszer csak berobbanunk a bálba, mint hamupipőke, meg a keresztanyja. Vetette be minden rábeszélő képességét Bell. Meg nem tudott nemet mondani, annyira kedves volt az ajánlat. No meg azért ő is vágyott rá, hogy lássa, hogy tényleg igazi szépség lesz -e belőle egy kis csinosítással. Úgyhogy nagyvonalúan fátlat borított a mofátékkal szembeni kényelmetlen érzéseire. Csütörtök este bel bezárkózott a szobalánynyal, akivel igazi lédit varázsoltak megből. Becsavarták, besütötték a haját, illatos púdert szórtak a nyakára és a karjára, ajkára koral balzsamot tettek, hogy pirosabb legyen, sőt, Ortenz még egy csipetnyi rúst is kent volna rá, ha meg nem tiltakozik. Égszinkék ruhába bújtatták, amely olyan szűk volt, hogy alig bírt lélegezni benne, és amelynek olyan mély volt a dekoltáza, hogy a szerény meg elpirult, amikor a tükörbe nézett. Kapott ezüst karkötőt, nyakláncot, brost, sőt, még fülbevalót is, melyet Hortenz láthatatlan rózsaszín sejem szállal erősített a fülére. Egy kis te a keblén, egy kis fodora szoknyáján, és meg már attól sem húzódozott, hogy szép, fehér válla igencsak szabadon maradt, a kék szatén cipővel pedig vágyainak ne továbja is teljesült. Csipkés zsebkendő. Tollas, legyező és ezüst karikával összefogott virágcsokor tette teljessé a képet. Bel pedig olyan elégedetten mérte végig, mint egy kis lánya frissen felöltöztetett bagáját. Hát, hogy a mademoiselle, milyen charmant, très joli, kiáltott fel Ortánc és ámulva csapta össze a kezét. Gyere! Mutasd meg magad, mondta Bell, és előre ment, ahol a többiek már várták őket. Ahogy Meg nagy ruha suhogással vonult utána, úszája a nyomában, fülbevalója valója csilingelt, a szívek kalapált, és úgy éreztem, most kezdődik az igazi mulatság, mint hogy a tükörből igazi kis szépség nézett vissza rá. Barátnői lelkesen ismételgették a hízelgő kifejezést, és ő percekig csak állt, ahogy az idegen tollakkal ékeskedő mesebeli varjú, és felettébb élvezte e tollakat, miközben a társaság úgy cseregett, akár egy csapat szarka. Amíg én felöltözöm. Addig te tanítsd, kínán, hogyan fogja az uszájt, és hogyan járjon a magas sarkakon, különben elbotlik. klára te vedd elő az ezüst pillangos csatodat, és fogd össze azt a hosszú fürtöt a bal oldalon. Egyébként pedig hozzá ne a kezem munkájához, szólt vissza bel, kifelé menet, szemlátomást elégedetten. Le merek menni. Olyan furának, merevnek és csupasznak érzem magam. Súgta oda meg Szellinek, amikor a csengő megszólalt, és Mrs. moffát a lányokért küldött, hogy induljanak végre. Egy cseppet se hasonlítasz magadra, de nagyon szép vagy. Esküszöm, elbújhatok melletted. Belnek fantasztikus ízlése van, úgyhogy biztosíthatlak, tisztára franciásan nézel ki. A virákokat engedd le magad mellé, ne markold őket olyan mereven, és vigyáz, el ne botolj, mondta Szeli, és igyekezett nem izgatni magát, amiatt, hogy meg sokkal csinosabb nála. Meg a jó tanácsokat jól észben tartva szerencsésen leért a földszintre, és bevitorlázott a társalgóba, ahol már összegyűlt a mofát család és néhány korai vendég. Rövidesen felfedezte, hogy a finom ruhának megvan a maga vonzereje. Felhívja magára bizonyos emberek figyelmét és kivívja a tiszteletüket. Számos ifjú hölgy, aki annak előtte észre sem vette, egyszerre rendkívül nyájas lett hozzá. Számos fiatal ember, aki az előző estejen csak bámulta őt, most nem csak bámulta, hanem be is mutatkozott, és mindenféle ostoba. Ám nagyon hízelgő dolgot mondott neki. És számos idős hölgy, aki a szófákon üldögélt, s az estéi többi részvevőjét kritizálta, élénken érdeklődött kicsoda is ő. Hallotta, mint Mrs. Moffat felvilágosítja az egyiket. Daisy March, az apja ezredes a hadseregben. Régi, patinás család, de aztán hisz, tudod, a szerencse forgandó. Laurencék jó barátai. Őszintén mondom, bájos kis teremtés. Az én nedem egészen belehabarodott, na de ilyet, felelt az idős hölgy, és feltette a lornyonyját, hogy jobban megnézze magának meget, aki igyekezett úgy viselkedni, mint aki nem hallott semmit, és nem rázták volna meg kép Mrs. Moffat füllentései. A fura érzés nem múlt el. Ám meg elképzelte, hogy egy finom dáma szerepét játsza, így aztán egész ügyesen elboldogult, habár a szűk ruhában szúrt az oldala, az uszáj folyton a lába alá csúszott, és állandó rettegésben volt, hogy a fülbevalója lerepül és elvész vagy összetörik. Forgatta a legyezőjét, és nevetett a bávatag vicceken, amelyekkel a szellemesnek látszani akaró ifjú lovagok szórakoztatták. Egyszerre a torkának adta nevetés, és egészen zavarba jött, mivel lori pillantotta meg a terem túloldalán. Lori leplezetlen megdöbbenéssel bámult rá, sőt, talán bizonyos rossz is. Mivel hiába hajolt meg és mosolygott, volt valami az egyenes tekintetében, amitől meg elpirult, és azt kívánta, bárcsak a régi ruhája lenne rajta. Hogy a zavara teljes legyen, észrevette, hogy bel oldalba bökienít, és mindketten Lorit nézik, aki meg nagy örömére szokatlanul kisfiúsnak és félénknek tűnt. A butalibák micsoda gondolatokat ültetnek a fejembe. De nem érdekel, nem fogom hagyni, hogy egy cseppet is megváltoztassanak, gondolta meg, és átsuhant a termen, hogy megszorítsa a barátja kezét. Jaj, de örülök, hogy itt vagy. Féltem, hogy nem jössz el, üdvözölte, akár egy igazi hölgy. Joe kért meg rá, hogy jöjjek el, és meséljem el, milyen voltál, felelte Lori anélkül, hogy ránézett volna, bár egy kicsit elmosolyodott meg anyáskodó hangján. Na, és mit fogsz mesélni? Meg őszintén kíváncsi volt Lori véleményére. Egyúttal azonban életében először kényelmetlenül érezte magát a fiú mellett. Azt, hogy meg sem ismertelek, olyan felnőttesen nézel ki, és annyira nem magad vagy, hogy szinte már félek tőled, felelte Lori, és közben a kesztyűje gombiával babrált. Ugyan már, miket beszélsz? A lányok öltöztettek fel játékból. Én meg igazából élvezem. – Ugye milyen nagyot nézne, Joe, ha látna? – kérdezte meg, aki feltette magában, hogy kiszedi Lori-ból. Csinósabb lett-e vagy sem? – Hát, az biztos. – feleltek komor arccal Lori. – Nem tetszem így? – fagadta meg. – Nem. – felelt kerek, perec Lori. – De miért? – Meghangjába most már aggodalom vegyült. A pillantás, amelyet Lori meg kibodorított hajára, csupasz vállára és káprázatos ruhájára vetett, még a válasznál is jobban megszégyenítette, pedig abban se volt szemernyisem Lori szokásos udvariasságából. Én nem szeretem ezt a pucparádét. Ez azért már sok volt a nála fiatalabb taknyostól, úgyhogy meg faképnél is hagyta, de előtte még ingerülten odavetette. Ilyen goromba fráterrel nem találkoztam még, mint te. E felzaklatott állapotban meg odaállt az egyik félre első ablakhoz, hogy lehűtse magát, mivel a szűk ruhában kellemetlenül égett az arca. Amint ott állt, háttal a teremnek. Lincoln őrnagy haladt el mellette, s meg nem sokkal később hallotta, ahogy ezt mondja az édesanyjának. Tisztára bolondot csinálnak ebből a kislányból. Szerettem volna, ha megismered, de egészen elrontották. Olyan lett, mint egy hajas baba. Megnek megállt a szívverése. Jaj, Istenem! Hogy is veszíthette, mert így az eszem? Ha saját ruháimat vettem volna fel, most nem biszajognának tőlem az emberek, és nem hoztam volna magam ilyen szégyenletes és kellemetlen helyzetbe. Fejét a hűvös ablaküvegnek támasztotta, és szinte elbújt a függöny mögött, nem is törődve azzal, hogy elkezdődött kedvenc keringője, amikor egyszer csak kezet érzett a vállán. Megfordult, és Lorit látta maga előtt, aki bűnbánó arccal, kifogástalan meghajlással és előre nyújtott kézzel így szólt hozzá. Kérlek, bocsásd meg az udvariatlanságomat, és gyere táncolni velem. Attól tartok, nem felelek meg neked, felelte meg, és igyekezett sértődött képet vágni, de ez nem nagyon sikerült. De még mennyire, hogy megfelelsz. Na gyere, táncoljunk! Igenem, jó leszek. A ruhád nem tetszik, az igaz, de te, te szerintem Isten ilyen nézel ki. Meg és minden haragja elpárolgott. Miközben felsorakozva várták a belépést, odasuggta a fiúnak. Vigyázz, meg nem botolja az uszájomban, az egész estémet megkeseríti. Micsoda liba voltam, hogy felvettem. Tűzd a nyakadba, felelt Lori és meg kék cipelőjét nézte, amely láthatóan sokkal jobban megnyerte a tetszését. Ezzel ellejtettek kecsesen és elegánsan, mivel hogy a sok otthoni gyakorlás után gyönyörűen összeillettek, és nagyon kellemes látványt is nyújtottak így együtt, amint könnyedén és vidáman keringtek körbe a teremben, a kis összezördülés után immár jó barátságban. – Lori, szeretném, a megtennél nekem egy szívességet – Időközben megálltak, s a fiú meget legyezte, amikor kifogyott belőle a szusz, ami meglehetősen hamar bekövetkezett, noha meg maga sem értette, miért. Hát hogy ne? Felte kicsi csípősen, Lori. Kérlek, ne mond el otthon, hogy mi volt rajtam az estélyen. Nem értenék a tréfát, és anya csak felizgatná magát. Akkor meg minek csináltad? A kérdés ugyan nem hangzott el, de Lori tekintetéből olyannyira kiolvasható volt, hogy meg gyorsan hozzátette. Majd elmondom nekik magam, és bevallom anyának, milyen buta voltam, de én szeretném elmondani, úgyhogy légy szíves, te ne beszélj róla, jó? Szavamat adom rá. De mégis mit mondjak, ha megkérdeznek? Hát, csak annyit, hogy csinos voltam, és jól éreztem magam. Az elsőt készséggel aláírom, de hogy áll a helyzet a másodikkal? Nem úgy nézel ki, mint aki olyan haj, de jól mulat, vagy igen? Meg csak suttogva bírt felelni. Hát nem, nem éppen. De ne hidd, hogy ilyen rémes vagyok. Én csak mulatni szerettem volna egy kicsit. És kiderült, hogy ez nem az én stílusom, és őszintén szólva kezdek torkig lenni. Itt jön Ned Moffat, vajon mit akar, kérdezte Lori, és fekete szemöldökének összevonásával félreérthetetlen jelét adta, hogy ifjú vendéglátója megjelenését a legkevésbé sem látja kívánatos társaság bővülésnek. Három táncra is beírt, gondolom azért jön. Úristen, semmi kedvem hozzá, felelte meg blazírtan, ami Lorinak nagyon is kedvére volt. Azután nem beszéltek egymással vacsoráig, amikor is Lori nagy pesgőzésben találta megetneddel és annak barátjával Fisherrel, akik úgy viselkedtek, mint két idióta, legalábbis Lori szerint. A fiú aféle testvéri jogának érezte, hogy a Márcs családfejet őrködjék, és harcoljon értük, ha szükségük van oltalmazóra. Ha ennyit iszol, holnap fájni fog a fejed, én nem tenném meg, és anyádnak sem tetszene, te is tudod, súgta neki, ahogy a széke fölé hajolt, miközben Ned a lány pesgős poharát töltötte tele, Fischer pedig a legyezőjéért hajolt le a földre. Én ma nem vagyok hanem egy hajasbaba, aki mindenféle őrültséget csinál. Holnap vége lesz a puczparádénak, és újra angyalian jó leszek, felelte meg kisé affektált nevetéssel. Nem bánnám, ha már holnap lenne, morogta Lori, és odébbált, meglehetősen nyomott hangulatban a megben történt változás láttán. Meg táncolt és flörtölt, csevegett és kacarászott, mint a többi lány. A vacsora után pedig végig táncolta a német táncot is. Teli hibával és szokatlan, hosszú szoknyájával akadályozta a partnerét is. Fesztelen viselkedésén Lori egészen megbotránkozott. Csak bámult és azon gondolkodott, hogy jól megmondja neki a véleményét. De nem nyílt rá alkalma, mivel Meg nagy ívben elkerülte egészen addig, amíg búcsúzásra nem került a sor. El ne felett. Súgta oda neki meg, és mosolyogni próbált, mert a hasogató fejfájás már el is kezdődött. Silence à la mort, felette Lori melodrámai hívvel és távozott. Ez a kis jelenet felkeltette Annie kíváncsiságát, de meg túl fáradt volt a csevegéshez, és rögtön ágyba bújt olyan érzéssel, mintha maszkabálon járt volna, ahol messze nem szórakozott olyan jól, mint ahogy várta. Pénteken egész nap rosszul volt, és szombaton haza is utazott, a két heti szórakozástól elcsigázottan, és azzal a megnyugtató tudattal, hogy kellően kihenyélte magát a nagy luxusban. Milyen jó is, ha az embert békén hagyják, és nem kell folyton társasági modort erőltetni a magára. Ha nem is olyan pazar, mégiscsak édes ez az otthon. Meg már az édesanyjával és Dzsóval üldögélt meghitt hármasban a nappaliban, amikor e szavakat kimondta. Örülök, hogy ezt mondod drágám mert attól féltem, ha hazajössz a nagy pompából, sivárnak és szegényesnek fogod érezni az otthonodat, felelt Mrs. March. aki a nap folyamán többször is aggódó pillantást vetett a lányára, hisz az anyai szem gyorsan felfedezi a változást gyermeke arcán. Meg igazán jókedvűen számolt be kalandjairól, és újra meg újra elmondta, milyen nagyszerűen érezte magát. Ám látszott, hogy valami bántja, és amikor a kicsik elmentek lefeküdni, csak ült, és töprengve bámulta a tüzet. Alig beszélt, s gondterhelten merengett. Amikor kilencet ütött az óra, és Joe azt javasolta, tegyék el magukat ők is holnapra, meghirtelen felállt, átült Beth zsámojára, és édesanyja térdére könyökölve nagy lélegzetet vett. Mamikám, szeretnék valamit bevallani neked. Gondoltam, drágám, mond csak. Menjek el? kérdezte diszkréten csó. Nem, dehogy, maradj. Hát nem szoktam mindent elmondani neked? A gyerekek előtt szégyeltem beszélni róla, de szeretném, ha ti tudnátok, milyen rémes dolgokat műveltem mofátéknál. Ha, ki vele? Mosolygott Mrs. March, de azért némi aggodalom tükröződött az arcán. Mondtam már, hogy a lányok felöltöztettek, de azt nem, hogy bepúdereztek, Fűzőbe szorítottak, a hajamat bebodorították, és kész divat bábut csináltak belőlem. Lori is úgy gondolta, hogy nem viselkedtem helyesen. Nem mondta ugyan, de tudom, és hallottam, amint valaki hajas babának nevezett. Tudom, hogy butaság volt. De hízelektek nekem. Azt mondták, milyen szép vagyok, meg még mindenféle badarságokat, és én hagytam, hogy bolondot csináljanak belőle. Ennyi az egész? kérdezte Joe, miközben Mrs. March némán nézte csinos lányának bánatos arcát, és egyáltalán nem tudta hibáztatni a meggyónt gyarlóságokért. Nem. Persgőt is ittam, és ugrándoztam, és próbáltam flörtölni, és egyáltalán, gyalázatosan viselkedtem. Én azt hiszem, lehetett ott még valami más is. Szólalt meg Mrs. March, és megsimogatta a puha orcát, amely egyszerre kigyúlt, miközben gazdája akadozva válaszolt. Volt. Igen. Butaság, de el akarom mondani nektek, mert annyira borzasztó, hogy az emberek miket gondolnak rólunk meg Lori-ról. És elmesélte a sokféle plegykát, amit mofátéknál hallott. És miközben beszélt, Joe észrevette, hogy édesanyjuk összepréseli a száját, mint akinek nagyon nem tetszik, hogy meg ártatlan fejébe ilyen gondolatokat ültettek egyesek. Na hát, ennyi sületlenséget életemben nem hallottam, kiáltott felháborodottan Joe. De miért nem álltál oda, és mondtad a szemükbe? Nem bírtam, Joe, annyira zavarba jöttem, csak véletlenül hallottam meg. Aztán pedig annyira dühös lettem, és annyira szégyeltem magam, hogy képtelen voltam bármit is tenni. Na csak találkozzam enni Moffattal. Én majd megmutatom, hogy kell az ilyen nevetséges pletykáknak véget vetni. Még hogy tervek. Meg hogy azért vagyunk kedvesek Lorihoz, mert gazdag. És azt akarjuk, vegye el valamelyikünket feleségül. Ha elmondom neki, mit beszélnek ezek a libák rólunk, hát a hasát fogja majd nevettében. És Joe is felnevetett. Mint aki jobban meggondolva a dolgot, csak jó tréfának látja az egészet. Ha elmondod Lorinak, sose bocsátom meg neked, ugye nem szabad, anya? Fordult kétségbe esetten meg az édesanyjához. Nem, ezt az ostoba plegykát ki a szádon, és felejtsd is el, amilyen hamar csak tudod, mondta komolyan Mrs. March. Nagy meggondolatlanság volt részemről, hogy elengedtelek olyan emberek közé, akiket alig ismerek. Kedvesek, ebben biztos vagyok, de túl nagyvilágiak, elkényeztetettek, és tele vannak ezekkel a manapság divatos, közönséges gondolatokkal. Ki sem tudom mondani, mennyire sajnálom, hogy így megzavart téged ez a vendégeskedés, kislányom. Ne sajnád, anya, nem engedem, hogy megzavarjon. A rosszat elfelejtem, és csak a jóra fogok emlékezni, hiszen sok jó dolog is történt velem, és nagyon köszönöm, hogy elengedtél. Nem leszek érzelgős, se elégedetlen. Tudom, hogy még gyerek vagyok, és veletek is akarok maradni, amíg nem leszek elégére ahhoz, hogy vigyázzak magamra. Csak hát jó leső érzés, ha dicsérik és csodálják az embert, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem élveztem. Mondta meg, némiképp szégyenkezve a vallomása miatt. Ez teljesen természetes, és egészen ártalmatlan, feltéve, hogy a tetszésből nem lesz szenvedély, amely meggondolatlan vagy helytelen dolgokra ragadtatja az embert. Tanuld meg, hogy csak az olyan dicséretet értékeld, amely a valódi értékeidre vonatkozik, és az értékes emberek csodálatát nem csak a külsőddel, hanem a szerénységeddel is vívt ki. Margaret elgondolkodva ült miközben Joe tett kézzel állt mellette, kíváncsian, s egyben kissé értetlenül, mivel újdonság volt neki, hogy meg és csodálatról, udvarlókról, meg más hasonló dolgokról beszéljen. Joe úgy érezte, hogy meg e két hét alatt egyszerre felnőtt, és egy olyan világba sodródott, ahová ő nem követheti mond anya, neked tényleg terveid vannak, ahogy Mrs. Moffat mondta? – kérdezte restelkedve meg. – Igen, drágám, és nem is kevés. Minden anyának vannak tervei, csak épp az enyéim – Gondolom, némileg különböznek a Mrs. moffaté és el is mondok neked belőlük néhányat, mivel eljött az idő, amikor néhány szóval helyre billenthetem a te romantikus kis fejedet és szívedet egy igen komoly kérdésben. Fiatal vagy, meg, de annyira mégsem, hogy ne értenél meg engem, és leginkább az anyák feladata, hogy az ilyen dolgokról a lányaiknak beszéljenek. Joe, nem is olyan sokára talán te is sorra kerülsz, úgyhogy hallgassátok meg, mik az én terveim, és segítsetek valóra váltani, ha jónak találjátok. Joe leült a szék karfájára olyan arccal, mint aki tudja, hogy most nagyon komoly dolgokról lesz szó. Mrs. March, jobbjával egyik, bajjával a másik lánya kezét fogta, és tűnődve nézte ifjú arcukat a maga komoly, mégis derűs módján belefogott. Azt akarom, hogy a gyerekeim legyenek szépek, műveltek és jószívűek, hogy szeressék, tiszteljék és csodálják őket, hogy boldog ifjúságuk legyen és jól, okosan menjenek férjhez, hogy hasznos és szép életet éljenek, és a jó Isten minél kevesebb gonddal és bánattal tegye próbára őket. Egy nő életében a legcsodálatosabb dolog, ha egy rendes férfi szereti meg és választja. És őszintén remélem, hogy a lányaimnak része lesz ebben az élményben. Természetes, hogy gondolsz erre meg. Helyes, hogy reméled és várod. És bölcs, hogy készülsz rá. És így, ha majd eljön az ideje, késznek érezheted magad a kötelességek teljesítésére, és érdemesnek a boldogságra. Drága kislányaim, nekem valóban vannak terveim veletek, de nem olyanok, hogy gátlástalanul rohanjatok a világba, és hozzámenjetek egy gazdag férfihoz, csak mert gazdag, vagy pompás házatok legyen, amit nem éreztek otthonotoknak, mert hiányzik belőle a szeretet. A pénz szükséges és értékes dolog, sőt, ha jóra használják, még nemes is. De nem akarom, hogy valaha is azt higgyétek, hogy ez az első, vagy egyetlen dolog, amelyért küzdeni kell. Inkább látnálak benneteket egy szegény ember boldog, szeretett és elégedett feleségeként, mint sem királynőként a trónon, de ömbecsülés és lelki béke nélkül. Bell azt mondja a szegény lányoknak, csak akkor van esélyük, ha az újjuk köré csavarják a férfit, sóhajtott fel meg. – Akkor vénk is asszonyok maradunk, – jelentette ki szilárdan Joe. – Így van, Joe! – Jobb boldog vén asszonyként élni, mint boldogtalan feleségként. vagy épp szemérmetlenül féri után vadászva, helyeselt Mrs. March, te pedig ne aggódj meg, a szegénység ritkán riasztja el az őszinte szerelmest. Sok nagyon finom és köztiszteletnek örvendő hölgyet ismerek, akik szegények voltak leánykorukban, de olyan szeretetre méltók, hogy nem maradtak pártában. Az idő mindenre választad. Ti tegyétek ezt az otthont örömtelivé, hogy majdan érdemesek legyetek önálló otthonra, ha valaki megosztja veletek az életét, vagy épp elégedettek legyetek akkor is, ha nem. Egy dolgot sose feledjetek, gyermekeim. Anyátoknak minden titkotokat elmondhatjátok. A pára pedig mindig igaz barátként számíthattok. Ő is én is reménykedünk, és bízunk abban, hogy leányaink akár férhez mennek, akár nem, életünk büszkeségei és vigaszai lesznek. Azok leszünk, anya, azok leszünk, kiáltották szinte egyszerre tiszta szívből, anyjuk pedig egy csókkal ágyba bocsájtotta őket.